Kapitola 127. Hněv Co se smyslel, naléhal tempy, zklamání. Hněvivá vítka, který pitomec odloží meč. Ona spůj odhodila první, bránil jsem se. Je na by tě nalákala, řekl Tempi, jen jako past. Přepnul jsem sice zru v pochvě tak, aby mi jíle cvičníval nad ramenem. Po mé prohře nedošlo k žádnému obřadu. Magwen mi prostě vrátila meč a usmála se na mě, na těž mi útěšně poklepala na ruku. Sledoval jsem, jak se hlouček dole pomalu rozchází a ukázal jsem tempi mu zdvořilé pochyby. Měl jsem si snad nechat meč, když ona byla neozbrojená. Ano. Naprostý souhlas. Je pětkrát lepší bojovnice než ty. Mohl jsi mít čanci, kdyby si nechal meč. Tempy má pravdu, oslušel jsem za sebou šahin. Znát svého soupeře patří k letany. Když je boj nevyhnutelný, chytrý bojovník si ponechá všechny možné výhody. Otočil jsem se a uviděli přicházet po Pentešla Pente šla Jestem jsem ukázal zdvořilou jistotu. Kdybych si ponechal meč a zvítězil, lidé by si říkali, že je karceret hlupačka a mě by odsuzovali, že jsem získal hodnost, kterou si nezasloužím. A kdybych si nechal meč a prohrál, bylo by to ponižující. Ani jedno by mi neprospělo. Podíval jsem se na Šehin, pak na Tempyho. Mílim se snad? Ne, nemílíš, pravila Šehin. Ale ani Tempy se nezmílil. Vždy máš usilovat o vítězství, pronesl Tempy se k němu obrátila. Klíčový je úspěch, řekla. K úspěchu vždy nepotřebuješ vítězství. Tenpigěstem vyjádřil uctivý nesouhlas a otevřel ústa k odpovědi, ale Penté promluvila první a omlčela ho. Kvote nejsi zraněn? Není to tak zlé, odpověděl jsem a opatrně si protáhl záda, nejspíš jen pár modřin. Máš něco, co by si snadně dal? Povrtila jsem hlavou. Pente přistoupila blíž a chytila mě za paži. Mám doma pár věcí. Necháme tyhle dva diskutovat o letany. Někdo by tě měl ošetřit. Držela mě levou rukou, takže její prohlášení postrádala citavý doprovod. Ovšem, pravila šehin po chvíli a ten chvatně naznačil souhlas. Pente už mě rázně vedla z kopce dolů. Ušli jsme asi míle, a Pente mě stále lehce držela. Nakonec promluvila svou aturštinou se slabým přízvukem. Jsi zraněn natolik, aby spotřeboval hojivou mast? Zeptala se. No ani ne, přiznala jsem. Myslela jsem si to, řekla. Ale když prohraju v boji, obvykle nemám chuť poslouchat, jak mi ostatní říkají, co jsem udělala špatně. Vleskla po mně malým, tajným úsměvem. Já jí úsměv oplatil. Pokračovali jsme v chůzi. Pente mě stále držela a jemně mě provedla hájkem, pak po strmé pěšině, vytasané do nízkého útesu. Nakonec jsme došli do skrytého údolíčka, kde v trávě rostly divoké máky. Jejich krvavě rudé okvětní listy měly skoro stejnou barvu jako pentin oděv. Vaše mi povídala, že barbaři se v sexu chovají zvlášť obřadně, pravidla Pente. Pří, když tě chci svést, měla bych tě zavést někam, kde jsou květiny, ukázala kolem sebe. Tyhle jsou to nejlepší, co jsem v tomhle období našla. S očekáváním na mě pohlédla. Aha, řekl jsem. Myslím, že si s tebe vašet tak trochu utahovala. Nebo možná ze mě. Pente se podmračila a já chvatně pokračoval. Ale je pravda, že mezi Barbary existuje mnoho obřadů, které vedou k sexu. Je to prostě trochu složitější. Pente naznačila rozmrzelost. Nemělo by ti to překvapovat, poznamenala. Každý vykládá pověsti o barbarech. Něco z toho patří k výcviku, abychom se mezi nimi uměli lépe pohybovat. Ovšem, respaky. Ještě jsem venku mezi nimi nebyla, vykládají mi nesmysly, jen aby mě naštvali. Jaké nesmysly ti vykládali? Zeptala jsem se. Měl jsem na paměti, co jsem slyšela o Ademech a Letany, než jsem poznal ten Pokročila Pokrčila rameny. Lehké rozpaky. Je to hloupost. Povídají, že všichni barbarští muži jsou mohutní. Ukázala si vysoko nad hlavu do výšky přes sedm stop. Na den mi povídal, jak přišel do města, kde barbaři jedli polévku z líny. Povídá se, že se barbaři nikdy nekoupou. Že pí vlastní moč a věří, že jim to pomůže k dalšímu životu. Potřásla hlavou, zasmála se. Zděšené půhovení. Chceš mi snad říct? Pravil jsem pomalu, že vy ji nepijete? Pente se uprostřed smíchu zrazila, podívala se na mě a tváří i rukama dávala na jeho zmatenou směsice rozpaků, nechuti a pochybností, takový propletenec pocitů, až jsem se musel dozesmát a viděla jsem, jak se jí ulevilo, když zjistila, že to byl vtip. Rozumím, kým jsem. U nás se vykládají podobné historky o ademech. Oči se jí rozdářily. Musíš mi také nějakou vyprávět, jako já tobě. To je spravedlivé. Vzhledem k tempěho reakci, když jsem mu pověděl o slovním palivu a letany, jsem se rozhodl pro něco jiného. Povídá se, že ti, co obleknou červenou, nesmějí provozovat sex. Prý tu energii vkládáte do kytanu a proto jste tak dobří bojovníci. Pente se tomu upřímně zasmála. Nikdy bych se nedostala na úroveň třetího kamene, kdy mi tomu tak bylo, prohlásila. Jízlivé pobavení. Kdyby mi sílu k boji dávala zdrženlivost od sexu, pak bych některé dny nemohla ani sevřít pěst. Při tomhle se mi trochu zrychlil tep. Ale stejně, pravila. Vím, z čeho ta historika vznikla. My spíš si o nás myslí, že se vyhýbáme sexu, protože žádný Adam by nešel do postele s Barbarem. Aha, zase jsem poniku zklameně. A proč mě tady přivedla ke květinám? Teď jsi sadem ne? řekla lehce. Myslím, že teď dostaneš hodně návrhů. Máš hezkou tvář a těžko se dá z zvědavosti na tvůj hněv. Pente se odmlčela a významně sklopila pohled dolů. Tedy pokud nemáš nějakou nemoc. Zrudliš jsem. Cože? Ne, jistě, že ne. Víš to jistě? Studoval jsem v medice. Prohlásil jsem trochu stuhle. Největší lékařské školy na světě. Vím všechno o nemocech, které člověk může chytit, jak je poznat a léčit. Věnovala mi skeptický pohled. Nechci se tě nějak podrobně vyptávat, ale je známo, že barbaři mají mnoho pohlavních nemocí. Potřád jsem hlavou. To je jen další pošetilá historka. Ujišťuju tě, že barbaři nejsou o nic nemocnější než Ademové. Vlastně bych čekal, že možná méně. Zavrtěla hlavou s vážným výrazem očí. Ne, v tom se jistě mílíš. Kolik bys řekl, že je postiženo ze sta barbarů? To byla lehká statistika. Věděl jsem to z mediky. Z každé stovky? Možná pět. Víc mezi těmi, kdo pracují v nevěstincích, nebo taková místa často navštěvují. Pente se tváři objevilo zřetelné znechucení, otřásla se. Ze sta ademů není postižen žádný, prohlásila pevně. Naprosto jistě. No tak. Zadl jsem ruku a zakroužil prsty. Nikdo? Nikdo, řekla s ponurou jistotou. Mohli bychom se nakazit jedině od barbarů a všichni, kdo se vydávají na cesty, jsou varováni. Co kdyby se nakazila od jiného Adema, který nebyl na cestách dost opatrný, zeptal jsem se. Pentin srčitý obličejík se zasmušil, rozšířili se jí nozdry od jednoho z našich? Nesmírný hněv. Kdyby mě někdo z ademne nakazil nemocí, zuřila bych. Vykřičila bych z vrchlokou tesu, co prvedl. Udělala bych jeho život tak bolestivým, jako bolí zlomená kost. Ukázala odpor, přijela si rukou po přední straně koštěle v prvním výrazu rukomluvy, kterým jsem se od tempy ho naučil. Potom bych se vydala na dlouhou pouč přes hory do tálu, abych se vyléčila. I kdyby ta cesta zabrala dva roky, kdybych nepřinesla škole žádné peníze. A nikdo by si mě proto nevážil méně. Dochu jsem přikývl. Dávalo to smysl. Při zdejším postoji k sexu by tomu nemohlo být ani jinak. Každá nemoc by se v populaci velice rychle rozbujila. Viděl jsem, že se na mě vyčkávavě zahleděla. Díky za květiny, řekl jsem. Kývla a přistoupila blíž, nic na mě zdola. Oči měla vzrušené, na artechii hrál její typický plachý úsměv. Pak její tvář zvážněla. Stačí to k uspokojení vašich barbarských rituálů, nebo je potřeba ještě něco? Položil jsem jí ruku na hladkou ší, vklouzel prsty pod její dlouhý cop jemně zavadil o její kůži. Zavřela oči a zvedla obličej ke mně. Jsou krásné a jejich víc než dost. Řekl jsem a sehnul se k Polipku. Měla jsem pravdu, pravila Pente se spokojným povzdechem, když jsme leželi na zemi mezi květy. Máš báječný hněv. Ležela jsem na zádech, její drobné tělo se mi choulilo pod paží a strčitá tvář mi spočívala na prsou. Co tím myslíš? zeptal jsem se. Připadá mi, že hněv možná není správné slovo. Myslela jsem, vávin, řekla Adamsky. Není to to tež? Ten výraz neznám, přiznal jsem. Myslím, že hněv je správný příklad. Vyslavila jsem ho před vašet ve vaší řeči a ona mě neopravila. Co tedy myslíš, tím výrazem hněv, zajímal jsem se. Rozhodně se necítím rozhněvaně. Pente zvedla hlavu z mé hrudi a líně spokojeně se na mě usmála. Ovšem, že ne. Já ti ho vzala. Jak bys mohl nějaký cítit? Ty... Ty jsi tady rozhněvaná? Byl jsem si jist, že mi smysl nějak uniká. Pente se zasmála a potřásla hlavou. Rozpletla si cop a medově zbarvené vlasy jí splývaly podél obličeje. Díky tomu vypadala jako úplně jiný člověk. Patrně je také proto, že na sobě neměla červený šoldnéřský oděv. Tohle není ten druh hněvu, jsem ráda, že ho mám. Pořád tomu nerozumím, řekl jsem. Nejspíš jde o něco, co barbaři neznají. Vysvětli mi to, jako bych byl malé dítě. Chvíli se na mě vážně dívala, pak se překulila na břicho, aby na mě lépe viděla. Tenhle hněv není pocit. Je to... Zaváhala a rostamila se podmračila. Je to touha. Je to dělání. Potřeba života. Rozhlédla se... Pak se soustředila na trávu kolem nás. Hněv je to, co nutí trávu prodrat se hlínou ke slunci. Všechno živého má. Je to oheň, který všechny živé věci pohání, aby se hýbaly, a rostly a chtěli a dělali. Naklonila hlavu. Muž ti to dává smysl? Myslím, že ano, kýval jsem. A ženy si ten hněv berou od mužů při milování? S úsměvem kývla. Proto je muž potom tak znaven. Dává kus ze sebe, zroutí se. Spí. Pohlédla dolů. Nebo jeho část spí. Ne na Nenadlouho, poznamenala jsem. Protože máš báječný, silný hněv, prvala hrdě. Jak už jsem řekla. Vím to, protože jsem při kousek z něj vzala. Poznám, že tu čeká ještě další. To ano, přisvědčil jsem. Ale co ženy s tím hněvem dělají? Používáme ho, odvětila prostě. Proto také žena poté pokaždé neusne jako muž. Připadá si víc vzhůru. Má potřebu hýbat se. Je plná touhy po dalším hněvu. Sehnula hlavu a hravě mě kousla. Zavrtila se na mě přitom celým nahým tělem. Příjemně mě to rozptilovalo. Znamená to snad, že ženy nemají svůj vlastní hněv? Zasmála se. Ne, všechno živého má. Ale ženy mají pro svůj hněv víc využití. A moži ho mají víc, než potřebují, až příliš pro své dobro. Jak může mít člověk nadbytek touhy žít a růst a dělat, podíval jsem se. Ptálo by se, že čím víc, tím líp. Pente potřásla hlavou a jednou rukou si odnula vlasy. Ne, je to jako s jídlem. Jedno jídlo je dobré. Dvě jídla nejsou lepší. Hlavu se zamračila. Ne, spíše to podobá vínu. Sklenice vína je dobrá, dvě sklenice jsou někdy lepší, ale deset vážně pokývla. To se hodně podobá hněvu. Muž, který ho v sobě nahromadí mnoho, je jako by v sobě měl jet. Chce a příliš mnoho věcí. Chce všechny věci. Je potom divný, a nemá to v hlavě v pořádku. Zuří. Znovu si pro sebe pokývla. Ano, proto je hněv to správné slovo, řekla bych. Muž, který si ho nechává všechny pro sebe, se pozná. Skysne to v něm, obrátí se to proti němu a přimějí ho spíš k než k dělání. Vybavuju si takové muže, řekl jsem souhlasně. ale i některé ženy. Všechny věci mají hněv, opakovala. ho v porovnání s rozkvětajcím stromem má málo. S lidmi je to podobné. Někteří ho mají více, jiní méně. Někteří ho používají moudře, jiní ne. Obdeřila mě širokým úsměvem. Já ho mám spoustu, proto také mám ráda sex a boj. Znovu mě jemně kousla do prsou, tentokrát méně hrabě, a propracovávala se mi nahoru kší. Ale když muži vezmeš mě v při sexu, snažil jsem se soustředit. Neznamená to, že čím víc sexu máš, tím víc ho chceš? Je to jako voda, kterou prolívá čerpadlo, zašeptala mi horce do ucha. Tak pojďme, chci ho všechen, i kdyby nám to zabralo celý den a půlku noci. Nakonec jsme se přesunuli strávníku do lázní a pak do pentina domku se dvěma útulnými pokoji, postaveného těsně u stěny útesu. Luna vysela na nebi a nějakou dobu nám nahlížela oknem dovnitř, i když pochybuju, že bychom jí ukázali něco, co ještě neviděla. Stačilo ti to? Peptali jsem se dechu. Leželi jsme vedle sebe v její příjemné prostorné posteli a na tělech nám zasychal pot. Když si vezmeš ještě víc, možná mi nezbude dost hněvu na to, abych mluvil nebo dýchal. Ruka mi spočívala na jejím plochém bříšku. Kůži měla měkkou a hladkou, ale když se zasmála, ucítil jsem, jak jí naskočily svaly, tvrdé jako ocelové pláty. Pro tentokrát stačilo, řekla, podle hlasu jasně vyčerpaná. Vaše by se zlobila, kdybych tě nechala prázdného jako ovoce s vysátou šťávou. Přes ten dlouhý den jsem byl podivně mdělý a myšlenky jsem měl křišťálově čisté. Vzpomněla jsem si na něco, co řekla předtím. Zmínila ses, že žena má pro svůj hněv mnoho použití. Co to je, co žena může a muž ne? Učíme, řekla. Dáváme jména. Sledujeme dny a dohlížíme na hladký chod věcí. Sázíme. Děláme děti. Pokročila rameny. Spoustu věcí. Ale tyhle věci může dělat i muž, namítl jsem. Pente se uchychtla. Použili si nesprávné slovo. Otřela se mi obradu. Muž si může udělat vousy. Dítě je něco jiného a toho se vy neúčastníte. Nenosíme ho, připustil jsem trochu dotčeně, ale stejně v tom máme svou roli. Pente se ke mně otočila s úsměvem, jako kdybych právě udělal vtip. Pak se její úsměv vytratil. Opřela se o loket a koukla na mě. Myslíš to vážně? Když viděla můj zmatený výraz, vykulila oči úžasem a podce se posadila. Taky je to pravda, vyhrkla. Ty věříš na muže matky. Zachichotola se a přikryla si dolní část obličeje rukama. Nikdy bych nevěřila, že je to možné. Spustila levou ruku a odhalila vzrušený úsněv, naznačila potěšení úžas. Připadalo mi, že bych se měl urazit, ale neměl jsem na to energii. Možná na tom, že muži odevzdávají svůj hněv, něco bude. Co znamená muž, matka? Vážně si ze mě neutahuješ? Jednou rukou si stále přikrývala půlku s Opravdu se myslíš, že muž vkládá do ženy dítě? No, ano, přesvědčil jsem rozpočítě. V místém smyslu, na dítě musí být dva, matka a otec. Vy proto máte slovo, verekla rozjařeně. Povídali mi to, spolu s těmi historkami o pole v té zlíny, ale nikdy mě nenapadlo, že je to pravda. To už jsem se také posadil, začínalo mě to zajímat. Víš přece, jak se dělají děti, ne? Ukázal jsem naprostou vážnost. Strávili jsme tím větší část dnešního dne. Chvilku na mě ohromeně hleděla, pak se bezmocně dozesmála. Několikrát se pokusila promluvit, ale znovu jí přemohl smích, když viděla můj výraz. Pak si poločila ruce na břicho a několikrát si do něj dlouhla. Kde je moje děťátko? Podívala se, jak je její bříško ploché. Možná jsem to celá léta dělala špatně. Když se smála, svaly na jejím břiše se zamíhaly ve vzoru podobném želvímu krunýři. Musela bych mít stovku dětí, kdyby to byla pravda, co říkáš. Pět set dětí. Nevidím, k tomu po každém sexu, řekl jsem. Žena je zralá pro dítě jen v určitých chvílích. A ty si to už udělal? Zeptala se mě s ranou vážností a kolem ústí hrál úsměv. Už si někdy s ženou udělal dítě? Dávalo jsem si pozor, abych nic takového nespůsobil, Odpověděl jsem. S nám byly jenom zvanou sylfium. Žvíkám jí každý den a tím se chráním, abych ženě neudělal dítě. Spente potřásla hlavou. To je něco víc, než vaše barbarské rituály kolem sexu, mínila. Tam u vás, když žena muže přivede ke květinám, je z toho dítě? Rozhodl jsem se změnit směr hovoru. Když tedy muži nepováhají s děláním dětí, jak vysvětlíš, že se děti podobají otcům? Děti vypadají jako rovzněvaní staříci, řekla. Holhlaví a zaváhla a dotkla se své tváře. S těmi čárámi ve tváři. Že by děti dělali jen staří muži? Ušklíbla se. A co koťata? Zeptala jsem se. Viděla svrch koťat. Když se spáří černá kočka a bílý kocour, mají černá i bílá koťata. A také dvoubarevná. Vždycky? Ne vždycky, připustil jsem, ale většinou ano. A co když se narodí žluté kotě? Nejsem se zmohl na odpověď mábla rukou. Kotěta s tím nemají nic společného, pravila. Nejsme jako zvířata, nemáme říji, neznášíme vejce, Nezavinujeme se do kukly, nemáme ovoce, ani semínka. Nejsme ani psy, nebo žáby, nebo stromy. Upsala na mě vážný pohled. Tohle je chybné uvažování. Klidně bys mohl říct, že dva kameny mají malé kamínky, když narazí do sebe a kus se odštípne. Dva lidé by tedy mohli mít dítě stejným způsobem. Opálilo mě to, ale mě napravdu. Zvolil jsem špatnou analogii. Byla to chybná logika. Nějakou dobu se náš rozhovor točil kolem tohoto tématu. Zeptal jsem se, jestli někdy viděla těhotnou ženu, která v uplynulých měsících neměla sex. Odvětila, že neví o ženě, která by se dobrovolně vzdala sexu na celé měsíce, kromě těch, které jsou na cestách mezi barbary, nebo hodně nemocné, nebo hodně staré. Nakonec mě Pente zarazila zvednutou rukou s podrážděným výrazem. Posloucháš se, jaké tady snášíš výmluvy? Se sexu jsou děti, ale ne vždycky. Děti se podobají mužům matkám, ale ne vždycky. Sex musí mít určitou dobu, ale ne vždycky. Existují rostliny, které zvyšují nebo snižují pravděpodobnost. Potřásla hlavou. Musíš připustit, že to, co tu vykládáš, je dědavé jako síť. Pořád přidáváš nová vlákna a doufáš, že se zadrží vodu. Ale stejně tím nic nezměníš. Když viděla, že jsem radším, vzala mě za roku a naznačila uklidnění, jako to už udělala kdysi v a všichen smích se jí z tváře vytratil. Vidím, že tomu doopravdy věříš. Kápu, proč tomu barbarští muži věří. Jistě jim dává útěchu myslet si, že jsou důležití. Ale tak to není. Pohlédla na mě s jistou lítostí. Někdy prostě žena uzraje. Je to přirozená věc a muži v tom nehrají žádnou roli. Proto také víc žen uzrává na podzim jako ovoce. Proto také víc žen uzraje tady v Hartu, kde je lepší mít dítě. Pokusil jsem se vymyslet nějaký přesvědčivý argument, ale na nic jsem nepřišel. Bylo to vážně otravné. Pente mi pohledla do tváře a stiskla mi ruku a naznačila ústupek. Třeba je to u vašich ženy jiné, řekla. Říkáš to jen proto, abych se cítil lépe. Namítl jsem sklesle a najednou mě přemohlo široké zívnutí. To ano, přiznala. Pak mě něžně políbila a zatlačila mi na ramena, abych si znovu lehl. Pak se mi unizděla v ohbí paže a položila mi hlavu na rameno. Být mužem musí být těžké, řekla měkce. Žena ví, že je částí světa. Jsme plné života. Žina je jako květ i ovoce. Pohybujeme se časem ve svých dětech. Ale muž? Otočila hlavu a pohlédla na mě s řežným soucitem. Jste prázdné větve. Víte, že po smrti po sobě nezanecháte nic důležitého. Lásky plně mě pohladila. Mám dojem, že právě proto jste tak plný hněvu. Možná ho ani nemáte víc než ženy, jenom nevíte kam s ním. Možná zoufale hledá, jak by zanechal stopu. Buší do světa, nutí vás ke zbrklosti, kaštěření, uzdřivosti. Malujete a stavíte a bojujete a vyprávíte příběhy větší než pravda. Spokojně si povzdechla a spočinula mi zase hlavou na rameni, přitulila se mi podpaží. Je mi líto, že ti to takhle říkám. Jsi dobrý muž a hezký, ale stejně jsi jenom muž. Čeje, co můžeš světu nabídnout, je tvůj hněv.